Котре пролягала повз малофонтан внутри. Але як не стишувала ходу Як не озиралась Як не вдавала, ніби чогось чекає Вадим з дому так і не вийшов Або ж не повернувся, теняється десь Нічого, принаймні Сашка застане під липою Торгівля твоя як? Поцікавилася одразу Ох, як бачиш, воно б і нічого, та конкуренти наступають. У центрі вже позбивали ціни, важать за п'ятнадцять. Коли б не підробіток на фірмі? Якби швидше черешні в нашому дворі достигали, можна б непогано заробити. До речі, можу підказати, де зараз дістати прекрасних стиглих черешень. Чесним шляхом, загорівся Сашко. Ти ба, яке чесне! «Інших не пропонуємо!» «В Міщенському лісі усім дозволяється рвати!» Детально повідала шлях до половинчика і до самого лісу. «Це можна й велосипедом!» – стішився хлопчина. «Сьогодні ж поїду!» Софійка уявила, як Сашко їде своїм деренчливим транспортом з приладненим до багажника відром ягід. Ще й відро обв'язане ганчірочкою!» Просто таке принц на білому коні. Глянути на ту бростелепу, котра вляпається колись йому в дружини. Наступного дня Софійка була в Кулаківських. Толик саме увірвався до бабиної хати з якимось подруж'ям, покупцями. Як не впиралась Олена, як не просилась. Ону уперто вихваляв чоловіковій жінці хатину, Гупав у міцну підлогу, колупав стіни, вказував на стелю. Потім пішли оглядати подвір'я. У дворі покупці кисло глиптнули на високі бур'яни, але в цілому зосталися вдоволені. «А погріб? І його ж покажіть!» – закомандувала жінка. «Тільки не погріб!» – заблагала стара. «Хе, баба заставлять його для себе!» Зневажливо гмикнув толек. Толик. «А то дуже бояться в нього людей пускати». «Не можна туди завалиться», придумала раптом Олена. «Підремонтуємо, а може його взагалі доведеться знести?» Планував чоловік. «Подивимось, ключі далеко?» Олена мінилась на лиці. Нарешті зареклась. «Чи є її загибель на своєму обійсті? Не хочу. Якщо хтось і полізе в погріб, то лиш я з онуком краще хай нас приб'є, ніж чужого. Ану. погодився Толик. Олена так легко відімкнула замок, наче робила це щодня. Присвічуючи ліхтарем, ступили на сходи. За ними скочила Софійка. Дуже боялась висоти мишей і темряви. Але ще дужче сумнівалась у тому, що погріб валиться. Коли вже майже зійшли донизу, темряви почувся хрипкий кашель. Софійка похолола, але бачила, що толик з оленою настроєння рішуче. Та рано обід?» – озвалася пітьма. І сяйво ліхтаря вихопило привида, який прикрився від світла, і підвівся з устеленої соломою, рядними та кожухами розкладачки. Це був сивий-пресивий, довгобородий, але ще при дідуган. – Кого ти привела? – Згинь, Маро! – замахав руками і залаявся дід. – Це не Мара, Васюню, – приречено сповістила Олена. – Це онучок наш, Іванів син. – А це, Толику, твій дід Василь. «Той, що загинув на фронті?» Витріщився на прояву Толик «Не загинув», глухо мовила Олена «Якоїсь ночі, ще на початку війни, діти Катрий Іванко спали Прийшов із боїв і не схотів повертатись Заховала його в цей льох, ось, уже більше як тридцять літ» «Он для кого м'ясце варилося?» – здогадався онук. «Ганьба яка! Підсудне діло!»